Buxan suresi Məkkədə nazil olmuşdur 59 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ha-Mim Haqqı batildən, halalı haramdan ayıran Açıq aydın kitabı andolsun ki, Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik Biz o kitab vasitəsi ilə kafirləri öz əzabımızla qorxuduruq. Hər bir hikmətli, dəyişilməsi mümkün olmayan iş o gecə hökm ayırda dolunur Dərgahımızdan bir buyruq olaraq, Həqiqətən Peyğəmbərləri biz göndəririk. Sənin Rəbbindən bəndələrə bir mərhəmət olaraq, ya Peyğəmbər! Şübhəsiz ki, O hər şeyi eşidəndir, Hər şeyi biləndir. O göylərin, yerin Və onların arasında olanların Bütün məhlugatın Rəbbidir. Ey Məkkə əhli, Əgər Allahın haqq olduğuna Tam yəqinli inanırsızsa, Bilin ki, Mühəmməd ə.s. da Onun peyğəmbəridir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O həm dirildir, Həm də öldürür. O, həm sizin Rəbbiniz, Həm də ulu babalarınızın Rəbbidir. Lakin olar, şəkk içində qalıb oyun oynuyorlar. Allaha, qiyamətə ürəydən inanmır, Qurana və Peyğəmbərə isteyza edirlər. ya Peyğəmbər, Sən göyün aşkar bir dumana bürünəcəyi günü gözdə. O gün müşriklərə elə bir aclıq üz verəcəydir ki, Gözləri qaranlıq gətirib yerlə göyün arasını sanki bir duman bürüdüyünü görəcəklər. Elə bir duman ki, insanları saracaqdır. Bu şiddətli bir əzabdır. Doğrudan da qürəyiş müşriklərinə küfürləri üzündən belə bir acdıq üz vermiş, onlar çarəsizliyidən napak şeyləri belə yeməyə məcbur olmuşlar. Belə bir belaya uğrayan müşriklər deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bizi bu əzabdan qutar, biz həqiqətən iman gətirəcəyik. Onlar hara, öyüd nəsihət eşitmək hara. Halbuki onlara açıq aşkar bir peyğəmbər gəldi. Onlarısa ondan üç çevirib belə dedilər. Bu başqası tərəfindən öyrədilmiş bir divanədir, özü heç bir şey bilmir. Qur'anı kimsə ona öyrədir. Biz sizi bu əzabdan bir az qutaracaq, siz isə yenidən küfrə qaydacaqsınız. Onları lap möhkəm yaxalayacağımız gün şübhəsiz ki, biz onlardan intiqam alacaq. And olsun ki, biz onlardan əvvəl Firon qövmünü imtihana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər gəlmişdi. O demişdi, Allahın bəndələrini, İsrail oğullarını mənə verin. Həqiqətən mən sizin üçün müətəbər, sözündə düz, əmanətə xəyanət etməyən bir peyğəmbərəm. Allaha qarşı təkəbbir göstərməyin. Həqiqətən mən, sizə dediklərimin düzgünlüyünü sübut edən, açıq-aşqar bir dəlillə gəlmişəm. Onlar, Musanı daşqalaq edəcəkləri ilə hədələdilər. Musa dedi, mən sizin Məni daşqalaq etmənizdən Mənim də Rəbbim Sizin də Rəbbiniz olan Allaha pəna haparram Əgər mənə iman gətirməyəcəksizsə Məndən uzaq olun Sonra Musa Rəbbinə belə dua etdi Həqiqətən bunlar Günahkar bir qövmüdür Pərvərdigara Bunlara layiq olduqları cəzanı ver Allah buyurdu Bəndələrimi İsrail oğullarını götürüb gecəyikən onlarla yola çıx. Siz Firon və onun qövmü tərəfindən təqib olunacaqsız. Dənizi də açıq və sakit buraq. Dəryanı, nil çayını keçdiyidən sonra əsanı suya vurub, orada açılmış yolları bağlama. Qoy Firon və qoşunu, dəryada yollar açıldığını görüb ora girsinlər. Onlar suya qərq olacaq əskərlərdir. Fir onun bütün əyən əşrəfi və əskərləri boğulub tələf oldular. Onlar özlərindən sonra neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər. Neçə-neçə əkinlər, gözəl yərlər, möhtəşəm qəsirlər və zöv qaldıqları neçə-neçə nimətləri tərk etdilər. Onları belə cəzalandırdıq. Vona onların sərvətlərinə Mülklərinə başqalarını varis etdik. Onlardan ötürü nə göy, nə də yer ağladı. Onlara tövbə etməyə imkanla verilmədi. Əksinə, elə bu dünyada cəzalarına çatdılar. Ahirət əzabı isə daha şiddətli olacaqdır. Budur küfrün nəticəsi. İsrail oğullarını isə o alçaldıcı əzabdan qutardıq ondan xilas etdik Həqiqətən o təkəbbür göstərən Həddi aşanlardan idi And olsun ki Biz onları İsrail övladını Özümüz bilə-bilə aləmlərdən Bir hikməti ilahi ilə Zəmanələrindəki bəşər əhlindən Üstün tutdu Onlara özlərini necə Aparacaqlarını bilmək üçün Hər biri açıq-aşkar bir imtihan olan möcüzələr dənizin yarılması, bildirçin əti, qüdrət halvası və s. verdik. Ya Peyğəmbər, bunlar sənin gövmünün müşrikləri mütləq deyəcəklər. Bu ölüm elə bizim ilk və son ölümümüzdür ki, var, biz bir daha dirildiləcək deyilik. Əgər öləndən sonra Allahın bizi dirildəcəyini doğru deyirsizsə, bizdən qabaq ölmüş atalarımızı dirildib gətirin görək. Ya Peyğəmbər, bunlar Məkkə müşrikləri yaxşıdır, qüvvətlidir, yoxsa Yəmən patişahlarından Tövrata inanan Tübbə qövmü, yaxud onlardan əvvəlkilər, Ad, Səmud, Mədiyən və Əykə tayfaları, günah işlədikləri üçün biz onları məhv etdik. Biz göyləri, yeri və oğların arasında olanları oyun-oyuncaq, əyləncə yaratmadıq. Biz onları yalnız haqq olaraq yarattıq, lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Şübhəsiz ki, haqqı batildən, yaxşını yamandan, mömini kafirdən ayırt etmə günü onların hamısının bir yerdə olma vaxtıdır. O gün dostun dosta heç bir faydası olmaz, onlara kömək edilməz. Heç kəs, heç kəsdən Allahın əzabını dəf edə bilməz. Allahın rəhmətdiyi kimsədən başqa. Şübhəsiz ki, O yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Həqiqətən cəhənnəmdəki zəkkum ağacı, Günahkar, kafir kimsənin yeməkidir. O ərinmiş mis yağ kimi qarınlarda qaynar, Qaynar su qaynayan kimi. Allah əzab mələhlərinə buyurar, Onu tutup cehennemin ten ortasına sürüyün. Sonra başını əzab olaraq qaynayan su tökün. Və ona belə deyin: Bu əzabı bir dad görək. Sən ki öz aləmində çox güvvətli, möhtərəm bir şəxs Bu dünyada etdiyin şək getdiyinə cəzabdır. Müttəqiylər isə qorxusuz, xətərsiz bir yerdə, bağçalarda Və bulaqlar başında olacaqlar Taftadan və atlazdan Nazik və qalın ipəydən libaslar giyib Qarşı-qarşıya eləşəcəklər Möminlərin cənnətdəki əhvalı belədir Hələ onları iri, ahı gözlü hurilərlə evləndirəcəyik Onlar orada cənnət neymətlərinin tükənməzliyini Arxain olaraq hər meyvədən istəyəcəklər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 Bəlkə anlayıb, öyüd nəsihət qəbul edələr. Ya Peyğəmbər, sən müşriklərin ölümünü, məqlubiyyətini gözdə. Şübhəsiz ki, onlar da sənin ölümünü, məqlubiyyətini gözləyirlər.